І вони теж підняли чарки з окликом Ніка, наче вітали імператора. Коли дещо притихли оклики, Свен знову підняв руку. «То волею вашою є, щоб я, Свен Герульфсон, був керманичем вашого судна?» «Так, так, слава конунгові!» – закричали варяги і змовкли, наче злякані звуком своїх слів. «Добре, беру провід», – сказав Свен. «Буду конунгом, доки не покладу під ноги всіх ворогів і не воздвигну в Києві, стяг нової держави вікінею. Сів при столі і велів Даудові подати вина. А тепер розкажи, Еріху, коротко, що сталося за час моєї відсутності в Києві? Недобре сталося кононгою твою Еріх. Завели нас франки, завела рогніда, завели деревляни, завели бояри. Ми самі, а рогніда. Вона казала раду всім присягати своєму синові, та ми знаємо тільки тебе. Та вона. «Потягла за собою деревлянських бояр, відпоручники, які приїхали в Київ два дні тому. Вони привезли вістку про перемогу до Лібів та твою смерть. Довго живе той, кого поховають лихі язики. Залишіть Рогніду мені. У мене вільна рука, а місце, по-друге, Конунга, ще не зайняте». А жахнули варяги, почувши таке. «Справді, подружжя Свена з Рогнідаю дало б йому рішучу перевагу в городі та забезпечило б владу аж до приходу Володимира». А до цього часу прийдуть з Скандинавії та з Полицька нові полки, поченіги переймуть князя на порогах, як колись Великого Святослава. Тим часом Свен допитувався далі про боярство і дізнався, що мощанин вельми притих і знову зав'язав зносини з Добриною та Олешичем, і тільки один волх Ярослав бажає їм добра. Та він стоїть сам один серед населення, який чути не хоче про іншого володаря. Дізнавшись про все те, Свен попрощався, і велів чотирьом мужам, відомим хоробрістю, йти за ним. Ще цієї ночі мали прислати Свенові всіх озброєних парубків. Він прямував у своє посілля на Берстово, де не був іще від свого виїзду на Волинь. Вийшовши на площу перед княжий двір, розглянувся довкола. Лише була пуста, залита пливким сріблом місяця, на якому чорно значили стіни п'ятьох варягів, ніби п'ятьох демонів на ясній галяві бога світла. Перед ними дрімав серед розкішного запашного саду терем Володимира, а далі, при з'їзді на поділ, світилися два кам'яні стовпи при брамі двора Рогніди. Біля терема, наглухо заперті, сріблом ковані ворота, капища вабили зір близьком полірованого металу, а по тому боці площі вершилися стрімкі покрівлі будинків Варяга. Тиріху, підеш до... Волхва Ярослава, і попередиш його, що в саду Перуна біля капища стане ще сьогодні вночі залога. Вона займе досвіта терем і двір Рогніди та не пустить на площу крамарів. Звук рога вітав свена при вступі в весілля. Предвірник давав рогам знати, що сталася надзвичайна подія і будив мешканців. Дворище свена не було порожнє, хоча й не було в ньому господаря. Перші привітали воєводу Конунга гридні прибічники, а після ті вони, які управляли маєтками Свена, а на осінь прибули в Київ з усіма земельними плодами та з усією варятською прислугою. В кінці гості з Новгорода і скористення овруча Полоцька. Їх попрохав був до себе Свен на осінь, бо надіявся, що треба буде йому ще до приїзду Збройної Сили для своїх планів. Коли всі зібралися на Майдані, колишній сотник полку Свена – Карл Зефній голосно окликнув конунга. Враз добули мечі і вдарили об щити гридні тивони і челять, а там гості зрозуміли вмить, що тут йде про народження нової держави вікінгів і з захопленням приєдналися до оклику. Слава конунгові загомонів грізний оклик, яких двохсот грудей, а сток мечів наповнив повітря брязкутом. Заворушилося щось у сусідніх воярських дворах, почулися запити та оклики, але ніхто не йшов дивитися чи слухати. Без сторонніх свідків самітньо відбулося проголошення нового володаря Києва, наче не рішалася тут доля усього народу, а тільки самого Свена та його приєдерів. Конунг не журився тим, бо знав, що щойно успіх помножує ряди переможців, а поки що треба обмежитися власними силами. Він вислав Карл Зефнія з гістьми, щоб обсадити в при західних та північних брамах Києва, а сам зі своїми... Вирушив на княжу Гридницю, де, як довідався, пробувало до сотні отроків та старих вислужених гриднів, які залишив лешич для забезпечення княжого двора. Охоче ступали варяги за ватажком, якому теж неначе зменшилось 30 років. Він видав наказ убивати кожного, хто не піде з ними, і стихійне бажання бою та розливу крові, вроджених варягів, пробудилося усіх. Виукуючи, радісно, вони з бряскотом та тупотом бігли до воріт терема. Хто йде, почулися питання, і у хвіртці біля великих зачинених воріт з'явилися дві голови. Одна старшого гридня в шоломі молоденько отрукався у кучерях з невинними очима дівчини та дитячими устами. Хвіртка була заставлена високою налікоть кам'яною плитою, так що треба було її переступати. Обидва вартові вихилилися поза плиту, наче через вікно. Конун Грусі, відповів галяр Фінгоге, відомий своїми вбивствами і грабежами у північній Німеччині. Ви ж знаєте, що князя нема, Добриня лежить недужий, а Олешич у полі, путята й мощанин на своїх дворищах, а при недужому є тільки духовник Євзевій, відповів старший вартовий. Саме тому ми ведемо конунга Гасвена, якого вам треба. Воєводу почав, не личить тобі вночі п'яним гамором. Не скінчив, бо цей мент, ратище Галлера, пробило йому шию наскрізь, і юрбою хлинули варяги на Майдан. «У грибниці не залишіть ні одного живим, хто не признає нової влади», – наказав Свен. «Алляр поведе вас».